30 мені і на 60 днів йому. Прокидання обличчям у нього в волоссі, короткометражний секс зранку, два еспресо, два зворотні квитки на ретак економ-класу, одне меню вегетаріанське, інше звичайне, побільше білого вина нам і коньяку на кінець, чому не напитися в літаку, таксі і реєстраційні картки готелю. Швидкісна консультація путівника Lonely Planet, кімната на три місця з вентилятором і виглядом на сусідні готелі, розлите пиво на постелі, обережно розташований вечірній секс, засинання обличчям в нього у волосі. Така дика любов, що аж віск зливати треба. Страшно. Постскриптум. А скажеш ні? Марла дописала листівку і хвилини зотривагалася, котрі із подруг її відіслати. Оскільки подруг залишилося обмаль, вона вписала у відповідні рядки адресу дівчини, яку зустрічала колись раз чи два на якісь прес-конференції з приводу кіно, і заспокоїлась. Відтак вона спустилася до бару, де на неї чекав, принаймні так їй було сказано, Х'ялмар. Ну все, обійняв він Марло, нарешті все відіслалося. А то через цю зливу зв'язок просто ніякий. Ну що, вирішила, яке вино питимемо? Мені однаково промимрила Марла. Давай, червоне. Ага, і потім дехто буде. Пф! Ялмар поялозив рукою в себе над головою, ніби показував, як зав'язувати тюрбан. «Ну, та й песи з ним, – сказала Марла. – Мені однаково. Тобто однаково буде марудно. Ну, тоді давай візьмемо біле. Воно тут на сотню дешевше. Ну, тоді біле». Поки Х'ялмар розпитував офіціантку, з якого кінця Тайланду привезене те вино, Марла, окрім коперсання у барному холодильнику в пошуках морозива, завзято коперсалася у власних мізках. Сьогодні зранку вона з'ясувала, що її ноутбук накрився повністю, що тепер навіть харддиск йому не джерготить і жодних ознак життя не подає. У тих змертвілих мікросхемах старенького комп'ютера на віки вічні було поховано добрячий шмат Марлиної роботи, Додатки до статей, шматки різноманітних текстів, початок одного роману і кінець іншого. «То не таке воно вже, значить, і важливе було», – підсумувала Марла. «Бо ж рукописи не горять, а як горять, то, значить, гівняні». «Ну, та й добре. Все одно глобальне зло скоро здохне, а з ними вся потворність гідравлічна, офіційним представництвом якої є я. А чого гідравлічна? Бо з я у душі зранку. В мене все». Однак її водні процедури на тому не скінчилися. Як тільки вони з Х'ялмаром сіли за металевого столика на краю найстарішого в цьому місті басейну, з неба полило. Ну от, зітхнув Х'ялмар, казали, сезон дощів в Тайланді вже закінчується. Ну то й дощ, певно, скоро скінчиться. Марла спокійнісінько налила жовтаво-прозорої рідини в келихи. Будьмо. Ялмар покуштував вино, розмащуючи його язиком по піднебінню. М, м не найкраще. Марла з тихою посмішкою спостерігала за колами, що їх ліпили краплі дощу на поверхні вина. Раптом вона згадала, що сьогодні день народження її колишнього коханого, оторому вона так і не наважилася повідомити про те, що він колишній. На ту згадку... Вино згіркло їй у роті, навіть у склянці. Вона знала це, воно вже мало зовсім інший смак. Сьогодні день народження мого колишнього хлопця. «Якого з них?» Х'ялмар питав цілком серйозно, без жодної іронії. «Ну, того, що в книжці моїй. Того, що колись мав бути на морі, а потім ми зустріли його серед вулиці. Угу, дивно». Хіба ж ви не знайомі? Я була певна, що ми того літа в Карпатах пили пиво в інтернет-кафе, потім про щось довго базікали французькою у мене на кухні. Таке щось було, але я не пам'ятаю особи, з якою те все відбувалося. Ага, він теж тебе не пам'ятає. Дивно все це. Цікаво, як він там зараз. Осінь же, мабуть, у Франківську. — То напиши йому листівку, — бадьоро порадив Х'ялмар. — Тільки ліпше робити це в сухому місці. — Та ні, навіщо, краще тут. Вона дістала зі сховку під столом пакет зі щойно придбаними тайськими листівками і намацала в кишені ручку. Дощ тим часом перейшов у зливу і весело розхлюпував вино прямісінько на марлену писанину. Х'ялмар почувався не надто комфортно, але терпляче чекав, поки Марла виконає свою чергову забаганку. — Хіва, тобі не здається, що це красиво? — Отак сидіти.